Det eller ej, det är säsong 15 och vi är tillbaka. Det är januari. Det är 2022. Och en ny säsong av Skolsverige rullar igång. Det stämmer. Ja. Och där kommer <Japp. här> Det här <kommer> är Skolsverige. Sliding Doors pratade jag med mina elever om idag. Eh, det är ändå en spännande grej. Sliding Doors, har du sett den filmen? Det hade inte mina elever. Nej, jag känner till den men jag har inte sett den. Nej. Eh, men, men vi pratade just om det där slumpen och vad som eh, händer om man hinner med bussen på morgonen och om man missar den. Det liksom kan bli två helt olika livsscenarior. Mm. Eh, Ja, och så pratade vi om slumpen och ödet och hej och ho och vad som är vad och sådär. Eh, fast det var bara rent spontant för att de kom. Eh, det, det handlade om eh, egentligen att de skulle göra en uppgift som de inte visste hur den skulle leda. Och då så sa jag att det, det kan ju ha en helt livsavgörande. Just det, just det. Så tror den en för referens i en gammal du film råd. som de inte fattade. Nej, jag förstår. Där har man ju varit lite <laughs> på som kände... lärare. Det har man ju varit med om. Att man drar en referens ja. som jag tänker, det här fattar alla. För det här är typ allmengods. Så de bara, uh -huh. <laughs> Nej, men det förstod de inte. Och det var tvungna att dra hela filmens plott. Och sen kände jag mig så otroligt irrelevant. Eh, det var ju samma klass som jag igår var inne på. För jag skulle stämma av en sak med dem. Eh, och gick ut genom dörren utan att öppna den först. Oj. Ja, gjorde ont. Klassiskt. Jag glömde med det. George W Bush eller <går> Nej, Men jag glömde att dra ner handtaget. Jag gick först och öppnade sen. Det är en jättekonstig mm. grej. Det har hänt mig förut att jag glömmer liksom att trycka eller jag trycker ner det efter jag har gått. Roligt. Ja, men jag fattar. Mm. Det blir som en kropp eller trycker att trycka upp där typ. <går> Ja, eh, så. så. att jag har en sån vecka. Hur en vecka har du? Mm. Jag har en vecka där Eh, vår gemensamma vän Carl Hitt skickade en graf över förekomsten av corona i avloppsvatten i Göteborg och den är liksom den är precis som du vet, temperaturen på jorden och, du vet, koldioxidkurvor över miljoner år typ. man bara, aha det var här på slutet det hände <laughs> det var liksom det är den kurvan som, och det, det sammanfattar lite grann där jag jobbar på Göteborgs tredje största grundskola i ett liksom, representativt område av stan det är så mycket folk borta som inte finns det har varit liksom massa, massa kollegor borta, studenter borta, elever alltså, lärastudenter borta, vikarier borta, massa elever borta. idag En, av vår, en helt vanlig undervisningsgrupp, tänk ja, med 26, 27, 28 personer. Idag var de sju. Eh, flera sådana grupper har jag haft som har vad, vad händer här? Jaha okej, okay, vi, vi får hantera. Och så är det ändå massa regler med pandemin, att man inte får blanda liksom och hålla på och fixa donar hur som helst. Så det blir ju, nej, det var ett äventyr. Idag var vi fyra man kort utan vikari. Mm. <laughs> och det är liksom samma för ja. den dagen. Och jag tänker ändå att så vi Nu har vi haft så. Ja men det var inte riktigt så illa i måndags. Men det har liksom gått åt den riktningen hela veckan. Och mm. det har varit mycket folk på hela veckan och så. Mm. Så jag känner ändå som de grupperna jag avslutade med. Att jag behövde liksom samla dem på slutet. Och vara så här sätta ord på den grejen så här, ja, det här har inte varit som någon annan vecka som när jag har gått där så men att de ändå hanterar det är väldigt bra att de har varit väldigt hjälpsamma med de förändringarna och man måste liksom ta sig tid och stanna upp och liksom bara sätta det i ett sammanhang så mm. för att liksom ja det är en konstig dag, man kan bara vara skönt, vi ses imorgon, imorgon kör vi som vanligt så kan man göra när mm. det är liksom en speciell grej som man vet är väldigt övergående men två år i den här pandemin så är det inte övergående och det är ingen som vet hur det tar slut. Ingen som vet vart det tar vägen. Och det är viktigt att skapa liksom något annat än panik i det. Och, och då tänker jag att så här: Från 07:30 till 8:25 mm. liksom är det mer jobb än att tänka. Liksom, om eleverna börjar sig 8:10, 8:15 där och sånt så. Liksom stunden mm. innan när man behöver pussla och förbereda och komma hit och bara okej okay, men du gör det här, jag gör det här vi måste mm. göra den här lösningen Det här det går inte att fixa okej okay, vi gör så här då om vi säljer in det här om vi flyttar runt så, och de här grupperna gör så och så med ens nämta kollegor och så det, det, då är det bara att jobba som gäller så men mm. man behöver också ta sig tiden och stanna upp för sig själv och för andra och vara så här okej okay, men vad, hur blev det här egentligen? Jo men jag, det blev ganska bra och man behöver ta med eleverna på det med liksom, vi har ändå haft roligt, vi har gjort de här grejerna det funkade bra vi har haft sådana här grejer idag som vi brukar göra på fredagar Och det var roligt att det blev. Idag funkar det bättre än vad vi gjort annars. Det är sådana grejer. Mm. Mina elever mm. har gått och längtat efter att få göra experiment. För att ha gjort det på hur länge som helst. För under hela perioden från november till maj, juni förra året. Fick vi inte använda våra nh -salar För de användes av liksom andra saker på grund av pandemin. Och eh, sen under hösten så har vi läst andra saker och så. Så nu är det egentligen första gången sen. 14 månader som vi kan göra liksom vanliga -experiment i experiment i så. Och, mm, och idag liksom, får de sista eleverna egentligen fått komma igång med det. Och då kan vi landa i att det är det man kan välja. Som definierar liksom, de här dagarna och de här veckorna istället för bara det där kaoset som också finns där. Det är ingenting man behöver maskera och gömma. De ser ju att folk är borta. De ser ju att vi inte får in vikarier, eller att vikarierna blir sjuka. Eller liksom så. Mm. Men man har ett ansvar för hela processen och hela upplevelsen någonstans som är en del av när vi designar liksom vad det är att komma till skolan så borde det vara en del av det också att så här, ja, men man får tid att stanna upp och se andra grejer så sådana grejer tömmer mig från den här veckan tror jag Ja eh, jo, men när du skrev till mig i morse att ni var fyra man kort mm. i din arbetsgrupp så kände jag ju mig en gång, jag skrev ju det, ska jag komma eller jag, får liksom, jag, jag släpper allt och åker till din skola. Det kändes mer relevant. Mm. Och då hade jag ändå sett att på våran skola så var vi 37 då, totalt lärare borta. Mm. Eh, av 90. Eh, vilket är ju ändå en, en stor andel. Men här är ju skillnaden att eh, här löser vi det ju på distans. Och, eh, och, så. Mm. och sen, sen får man ju lösa det. Det är ju en helt annan sak. Jag tänker att jag kan ju, de är ju stora att vi kan lösa jag har satt igång väldigt mycket grupparbeten faktiskt mm. där de som är hemma och sitter i karantän kan vara med via Meet och, och vara helt fullgod medlem i den där gruppen och ändå bidra och ändå få gjort sina saker och alltså genomtänkta bra grupper som blir så här peer learning heter det väl det, när de liksom får jobba med saker så det har, vi, har jag gjort i nästan alla mina grupper, eh, vilket gör att väldigt många elever ändå kan delta i undervisningen hemifrån. Eh, men det kräver ju sitt jobb, som du säger. Det här att, att uh, prata med dem, alltså säga att nu gör vi det här på grund av att alla kommer ju vara sjuka här nu. det nästa. Och påminna om karantänsregler. Jag vet inte hur många sådana här meddelanden jag har fått och frågor. Jag, jag känner mig som en smittskyddsläkare. Vad gäller nu? Min mormors bror har covid. Ja, ja, ja. då gäller det här. Alltså, jag, jag har typ två tre länkar upp mig i min mobil. Som jag hela tiden skickar till folk. Jag har precis den grejen. Ja. Och där är det verkligen såhär. Jag, jag, jag känner mig inte som smittskyddsläkare. Jag känner mig som en informatör på Folkhälsomyndigheten. För man har ingen ja. kunskap om någonting. Man gör beslutet när det är bara så här här, jag googlade det här åt dig. <laughs> Den informationen. Den är <laughs> har jag med så många elever och så många föräldrar. Och det gör Bra. ingenting för att det, jag förstår att det är snarigt. Jag hade inte brytt mig så mycket om det. Om inte jag hade varit inne i det. Och fått många frågor om det. Nej men eller hur. Och sen är det ju rörigt. Det ska man ju veta. Alltså, jag tänker ju att vi fick det här. Mm. Äh, äh, alltså, jag hade ju det här jävla viruset på, på jullovet. Mm, mm. Och, eh, eh, och, eh, då, eh, och då är det ju så här: ja, ska jag ta den tredje sprutan nu då? Eller ska jag vänta? För jag är ändå så pass, liksom det var så pass länge sedan så jag får ta den. Och enligt de svenska rekommendationerna då så ska jag ta den. Mm. Enligt eh, alla andra europeiska länder så ska jag vänta tre månader. Och enligt då Karolinska institutet så ska jag ta den om en och en halv. Jag bara vad? <laughs> Okej. Okay. Vem, vem bestämmer nu då? Vem så nu? har jag det? konstaterat. Ja. Ja, jag tar den, eh, på 1177 står det att jag ska ta den nu. Eh, och Karolinska institutet sa en och en halv månad. Och, då tänker jag, och den andra var tre. Då, en och en halv månad är ju ändå i mitten. Så det jag gör som Karolinska institutet säger. Men jag ska berätta min dos 3-historia. Det är ingen med ja. den min historia som jag berättade förut. Mm. Jag tog min andra dos samma dag som eleverna började efter sommarlovet och så. Så, så liksom fem månader gick ut i förrgår. Och jag hade mm. inte kunnat boka liksom innan dess. Och jag hade inte liksom känt att så här, jag vill inte lägga mass energi på det nu. Jag vill jättegärna göra det så fort som möjligt. Men liksom jag får läsa det helgen, jag läsa det sen så fort jag har lite ledig tid. För jag har haft noll ledig tid överhuvudtaget. Och då... Det är säger kollegor borta, så jag bara springer hela dagen. Många liksom elever är borta, så de, det var tomt överallt. Vi räknar upp på samman och så. Så vi det så att de är här, ett gäng sjuksköterskor, för att ge högstadieeleverna sin andra dos eh, idag. För deras liksom, dos 2 kommer idag. Då. Eh, mm. Och då det är det många högstadieelever som inte är här heller. Så det är plötsligt har de har en lucka, de har massor av vaccin och de, de har inte mycket att göra. De sitter och väntar och så. <laughs> så då kommer sjössöer och säger: ni är lärare Jakob, du, du, du, du, du. har ni tagit gärna tredje dos? Nej, jag får typ ta den nu. Typ, sen i förgår. Ja, gå in i det där rummet där borta. Okej. Okay. Fick jag papper, fick jag skriva på sig att jag är min egen vårdnadshavare. Vad fan är det? Legit, jag vet inte. Lämna in hon bara. Okej, okay, är det du två? Nej, dos tre. Mm, Okej, okay, när var det? Det var den här dagen. Okej, okay, men det blir bra. Ja. Uh, var det Pfizer du tog sist? Ja, det var det. Ja, men jättebra. Sätt ner. Klart. Äh, Okej. Okay. Det är liksom... Det var så, här, så mycket jobb med dos ett och dos två. Och du vet, de skulle ha min uppsikt och de skulle ha koll på det här och det här. Och så. Dos tre var liksom, det finns, jag har en teori om att det inte finns, finns några människor som jobbar med vaccin. Alltså med att liksom sätta dem i armar på folk. Som är det minsta nervösa eller oroliga eller nya på jobbet. Eller ens på något sätt engagerade i sitt jobb. Inte för att de människor människorna var otrevliga. Men det var inte så här, ja, hur mår du? Känns det bra? Nu sticker jag. Till så här, flup, flup. okej klart, vi ses idag. <laughs> Så jag har fått min tredje nu Jag har lämnat in något papper mm. till någon någonstans Jag har skrivit på med signatur Jag tror jag skrev personer personnummer på Men jag kan inte för mitt liv förstå hur det kommer in i någon sorts statligt register jag, jag har ingen aning Men Jag har fått mm. min det, tredje dos det, det från kan... ingenstans Ja, och jag kan säga att min son som tog sina sprutor i skolan eh, Han går i sexan då Så han tog ju den i skolan men, men där skrev jag ju på något konstigt papper Och när jag sen tittade i vaccinationsregistret Då är han ju med ja, Jag skrev på så det pappret för mig då? själv idag. Det var fantastiskt Jag, ja? med att jag lämnade så här, vårdnadshavare utan tom Och sa nej nej du måste signera här <laughs> Vilket är en filosofisk fråga Men ja, tekniskt sett Jag är ju min egen vårdnadshavare antar jag, Så det är väl inga problem Väldigt, väldigt, väldigt, väldigt gulligt. Men jag har mycket jätt, ja. jättemycket. Eh, ja, Får gjort men... för att jag är ju Alltså, så här, Det är nu som jag har gått och tänkt att det är lite intressant att man har klarat sig två år av nästan oavbruten närundervisning utan att få mm. det en enda gång. Jag fattar inte det. Det är så här: vad är det, hur kan det gå till överhuvudtaget? Och särskilt nu är de ju som bara sticker iväg. Det känns ju som att säga: jag vet att jag kommer att falla inom väldigt, väldigt, väldigt kort. Och då. Eller det, det känns det... som att det blir mer och mer så och då mm. är det assnice awesome om det här tredjefrosen inne sätter sig först, det är väl två veckor som är annat men liksom uh. men jag förstår inte hur det är möjligt jag har ändå haft det två gånger och har i princip då, bägge gånger när jag fick det så har jag liksom blivit smittad av folk som har stört min karantän <laughs> alltså jag har isolerat mig för att vi ska iväg på olika saker och mm. sådär mm -hmm. och sen kommer det något jävla barn som har varit och spelat tennis någonstans Uh, så att, så är det Men det kanske men, är en men, att jag, jag men... bor inte med andra människor Så det kanske är en sån sak som gör att jag inte har så många ute På samma sätt som så sedan jag jobbar med 170 elever Och typ 10 kollegor det är precis, Så det, det, det är borde inte vara rimligt. någon skillnad egentligen Och det nej. nej, det där är väldigt intressant Just nu så, jag, så tar jag ändå tester varannan dag För att liksom Jag fattar, att man ska inte ta det ut en För man ska inte vara så här, för det är fast trygghet och så men det är bara för att här, leta efter liksom, eh, alltså att vara asy asymptomatiskt positiv. För jag vet så många som har varit det. så nej, mm. Negativt i mm. inte helgskott. Ja, nej, men det är konstigt. Eh, och det är verkligen så. Eh, man kan ju verkligen ha det här viruset utan ett enda symptom. Så är det. Men Jakob, det har hänt någonting annars idag som jag har fått reda på, som jag tror du också har fått reda på eller som jag vet att Precis, du Precis när vi satt oss i in, så fick vi en länk till en nyhet som, som kan ställa lite frågor. Jag har haft som sagt en dag, så jag har inte hunnit läsa så mycket om det här, men du har läst lite på Nej. det om det. Ja, jag skulle verkligen säga att det jag kommer du att säga nu fick mig lite att tappa hakan. Och jag läste det och så fick jag det här liksom bekräftat av vår gode vän Carl Hit som är vår källa till kunskap ofta. Men han skickade i alla fall en länk där det stod att Stockholms stad har gjort en utredning. Eh, om huruvida det är möjligt i, i, i den förhållande, liksom den lagstiftning som vi har just nu när det kommer till GDPR och, och personuppgiftslagen och så. Om man kan använda Microsoft 365 i dessa eh, i offentlig förvaltning, alltså i offentlig verksamhet. Och kommit fram till att nej, det kan man inte. För det är inte säkert. <laughs> och, och då blir man lite så här: okej, okay, och det är en jättestor utredning som man har gjort, och det är, man konstaterar att det här är liksom inte ens möjligt och då har vi, i alla fall jag här i Göteborg eh, i den här förvaltningen jag jobbar i och Göteborgs stad så har man ju sagt att man, eh, 365 är betydligt mer eh, säkert mot, gentemot personuppgifter än vad Google är eh, och då kan man ju verkligen fundera på de här molntjänsterna som ägs av stora multinationella eh, företag. Som Google Classroom, Drive, eh, Microsoft 365 och allt det här. Kommer vi att ha det då? Eller kommer det att behöva tas bort? Outlook och mail och all, allting sånt som finns. Ja. Ah. Jag tycker inte sånt. Det finns ju två sätt att liksom värdera informationssäkerhet. Det ena är ju liksom, är det juridiskt tillåtet? Och det andra är att det tillräckligt mm. säkert för att det ska vara liksom så bra som vi vill att det ska vara så. Mm. Eh, och, och det som gör att vi skiljer på vissa plattformar och vissa plattformar, att alltså tror har så här: På de här gärna får att bara finna skolarbeten, men du får inte ha lista med namn och du får inte skriva betyg och så. Det är för att vi skiljer mm. på framförallt mm. tänker jag, det moraliska. Liksom så. Vad är det som är, vi är okej okay mm. med på vissa ställen och så. Och vad jag förstår, nu vet inte så mycket om det, men förstår, en stor del av det här i grunden handlar om. Ehm, det finns en dom i EU som heter Scrims 2 som är mm. liksom en, egentligen vad den gör är att den underkänner det avtalet som finns mellan Europa och USA om informationssäkerhet. Vi har ett avtal som heter mm. Privacy Shield som är så här eh, liksom data som lagras i Europa och anses lika säkra som data som lagras i Nordamerika och tvärtom. Så när vi har typ GDPR-krav som säger att allting ska lagras inom Europa så finns det så här okej okay, men det här och det här får finnas där och där. Så. Och då mm. finns det liksom grundläggande skillnader i hur man ser på it-säkerhet och liksom bakdörrar och liksom vad som ska gå att in och liksom och så. Som, som gör att du säger nej men det avtalet är inte giltigt och, och då kan vi inte juridiskt säga att det här är en okej lösning. Att så många mm. av de här företagen mm. säger att datan finns någonstans i Europa eller Nordamerika. Ni behöver inte oroa er, det, det är bra länder, ni behöver inte oroa er så det är inte juridiskt okej. Okay. Man kan ju fundera moraliskt okay. om... Om man skulle behöva förklara för en vårdnadshavare eller för en elev att så här, dina engelska gloser finns på en server i Kalifornien. Okej. Okay. Mm. <laughs> eller i Arizona. Är det ett stort problem? Jag vet inte. Men, men så länge som, som juridiken säger att det inte är tillåtet så måste vi följa det. Vi får inte göra avsteg från det för att det känns ändå rätt okej. Okay, typ. jag, jag tänker att det är viktigt att man landar i sig hur vi egentligen inte ska vara. Och, så. och, och Där har Europa mm. varit på en, en riktning, vad jag förstår de senaste åren, som har varit mer åt så här, att leda liksom, kampen för att säga nej, men det här är inte riktigt okej. Okay. Vi ställer högre krav, vi förväntar oss mer och så. Och jag menar, så mm. sammanför GDPR också att det här kommer inte vi kunna använda det för att ta bort det här och det här och det här och det här. För att mm. liksom Vi ställer högre krav Och då slutar det ju med att industrin anpassar sig så Många eh, små leverantörer som känner sig I Europa inte en bär marknad De bara stänger ner En del amerikanska mm. så Det kanske du har sett någon De har surfat på någon länk som de skickade Att de säger Jag får inte ens läsa det För jag är inom GDPR-området De har bara stängt sin tidning typ så, jag vill säga, typ amerikanska motverkan till GP säga, Los Angeles Times tänker jag att de, de, de det går inte att söppna, det är så de bara i Europa, det är inte, vi har typ 0% läsare där med projekt eh, och det kan man göra, men med de här stora tjänsterna som Microsoft och Google och så har en jättestor marknad som man ändå vill ha tillgång till så om man är luttrad eller om man är tronekapitalist kapitalist beroende på hur man ser det så kan man väl tänka att förr eller senare så kommer det finnas en, en anpassning från från liksom de mest stora bolagen som inte vill släppa sina marknadsandelar. Så. Men det moraliska är fortfarande... Det finns en orsak till varför det är som det är. Och då kanske vi inte borde vara så lättvindiga på att ändå acceptera att den här datan finns någonstans i världen hur som helst. Utan att det skulle vara Nej, bättre om man hade andra lösningar då. Nej och den här lagen finns ju också någonstans för att vi ska vara skyddade individer och inte bara bara för att jag går i skolan så ska jag inte behöva ge ut mina personuppgifter eller bara för att jag finns i det här samhället så ska det inte lagras massa information om mig eh, på en databas någonstans som används på något sätt som vi egentligen inte vet. Eh, tänker jag. Och, och så. Men, men de hade liksom den här rapporten då pekar ut framförallt tre skäl till varför Stockholms stad borde då av avstå från att införa Microsoft 365, mm. ett system som vi införde då i Göteborg för flera år sedan. Eh, och då säger man att på grund av gällande lagstiftning inom underrättelseområdet kan amerikanska molntjänstleverantörer inte ge tillräckliga garantier för skydd av känsliga personuppgifter. Det är ju lite det du säger. Den andra punkten handlar om att användning av tjänsterna kräver för mycket av de som ska använda dem när det gäller informationssäkerhet mm. det går helt enkelt inte att avgöra om ett mötesverktyg kan användas eller inte och där känner ju jag igen mig jättemycket för jag har ju till exempel i mitt alltså i betygskriterierna eller inom det centrala innehållet för religionsundervisningen så ingår det att man ska reflektera över sin egen religiositet mm. Eh, och det gör ju att elever som eh, har ju en tendens att skriva ganska öppenhjärtigt om sin religionstillhörighet och, och eh, reflektera över det och använda det själv. Och det får ju inte lagras som det kan kopplas till eleven. Men de lämnar ju in det här i Google Classroom och lösningen på det som staden har det är att jag manuellt ska rensa det här materialet så att inte det finns på Google Drive och så ska jag spara de här uppgifterna istället i en pärm. Mm. Det är ju inte en lösning, det är ju att inte vilja lösa problemet eh, naturligtvis. För att det, det är ju inte rimligt. Mm. Ehm, och det är, liksom, det är väl det de säger här, att det kräver för mycket av den enskilda individen och att den enskilda individen har kunskap om det här. Och, men Det, ehm, det, och det som är så att grejer... krävande, men också att man vet mm. vad det handlar om. Det är väl det som också ja, det kräver precis. ganska mycket. Man måste veta, det är det en bra sak eller inte? Ja, kanske, kanske inte. Mm. Mm. <laughs> Nej, men sen, och sen den tredje saken är så här, det går heller inte att kontrollera under vilka villkor som tjänsten faktiskt levereras. Det innebär att Stockholms stad saknar inflytande över villkoren och att avtalet när som helst kan ändras. Mm. Så att de tre grejerna och det gör att de Stockholms stad rekommenderas då att istället använda de, de tjänster som de nu har just nu. Och jag tänker väl att man, man kommer behöva fundera över det här. Jag, tänker, jag ser ju framför mig, du vet. Tänk om vi äntligen kunde få det så. Ett sånt där, en en sån här utformad mjukvara som är liksom öppen på något sätt. Som är liksom distribuerad av Skolverket. Där man kan plocka som i Scratch, du vet, programmeringsverktyget. Mm. Det, här, det här vill jag ha. De här fyrkantarna i Scratch. Jag är jättedålig på Scratch. Uh, men, men ni förstår, du förstår vad jag menar, uh. att man kan plocka, jag vill en mail funktion vill jag ha, jag vill ha det här det här vill jag inte ha och så bygger man liksom en, en sida, en molntjänsten som man äger helt och hållet själv tänk om det var så enkelt att bara dra uh, kan du bygga en sån något Jacob? Jakob? alltså det är en jättestor marknad för <laughs> liksom om, om, man kan helt tänka bort från skolan och tänka så här offentlig verksamhet överhuvudtaget så det är så mm. stora delar av, av liksom den plattformen som dels är så här, man skulle behöva liksom ha sett för så små team av människor och samarbeta med också som man leder större personer. Så. Eller större mm. större liksom grupper och det kanske är någon sorts lärar, liksom, grupp, funktioner och liksom eh, undervisningsfunktioner om man tänker så. Det är en jätte, jätte, mm. jättestor marknad och jag tror direkt det som folk tänker, det, så här, tillbaka till de här gamla plattformarna, det liksom varje varje liksom huvud man fixar eh, fixade själv. Så. Mm, att liksom mm. du vet Partila är en grej, är en grej, Möndal är en, en grej och så liksom sitter en ensam kille i <skratt> talum som jobbar halvtid som bara fan ska jag göra, är det Det är alltid så <skratt> men um, uh, det känns ändå som att det är det finns många mellanting mellan det, det, vad jag förstår så är så här, det så inte varit så svårt för ett svenskt företag eller ett nordiskt företag eller ett europeiskt företag att, att bygga en en ganska stor plattform i Europa och ändå göra det någorlunda bra. Och liksom eh, följa bara europeiska regler och så det var bra typ. Det är inte som att det finns massa specifika svenska regler egentligen utan det är, så här, det är en stor marknad där man skulle kunna leverera bra grejer om man jobbar upp med lärare i, mm. i, i, i, i nära områden och så. Och ändå bygger en tjänst som mm. var lite så som det är nu. Alltså, det är så. Här. Office 365, du har inte något inflytande över det. Det är inte som att du har några stora behov av <laughs> liksom, egentligen några stora inflytanden över hur kalenderfunktionen i din outlook ser ut. Det är vad det är. De bitarna som är mer pedagogiska, typ hur ser Classroom ut, så har visst väl schysst om det fanns lite mer anpassat efter varje läroplan eller efter varje liksom, skolsystem. så. Men yeah. det är också yeah. så och, och strykta lite så. Skolverket, är det de som ska ha det? Ja, kanske. Jag kan ändå tänka mig att det är ett privatföretag även om jag egentligen inte är så för liksom, är du, skolmarknad och så. Men, men jag kan tänka mig att det kanske är just sådana grejer. Att leverera en tjänst det är det är inte det offentliga så bra på inom uppbildningsvärlden. Jag har aldrig sett det offentliga liksom skolsverige bygga någonting bra som har funkat digitalt så. Sättet, nej, men... Nej, jag, jag håller med om det. Men det är dags nu. <laughs> att, att, vi kan inte säga heller... Jag tycker inte det blir schysst, att Vi har tusen huvudmän i Sverige. Vi har ju världens sämsta skolsystem med tusen huvudmän. Mm. Och då, då är det ju så att ska varje huvudman ta ansvar för det här som det är nu, då blir det ju liksom ingen ordning någonstans. Nej, det mest och det, kommer det ju inte bli... om man hade gett det här så okay, nu kommer det att börja gälla om 12 månader eller 24 månader och så. Det är ju typ mm. att Unicum och V-klass och Skolsoft och de här företagen utvecklar sina mm. versioner av det. För som sin version av Google Classroom. Och så kommer det någon bättre mail du vet säga kalenderlösning så. Som är liksom... Men de svensk men är ju så dåliga. Så... Ja, för, för det är en marknad som är helt absurd i det att det finns... Ja, men, det det liksom, finns ingen utmaning, just... det finns ingen konkurrens. Och de behöver vara typ pissdåliga för att bara ligga i standard. Och det är ingen som konkurrerar på att vara marknadens bästa lösning utan de bara konkurrerar på typ att vara billigast eller typ fast på att liksom säga, säga ja till folk eller liksom, du vet, bara, liksom, bara till mötesgående eller att liksom de har en massa fläskiga konstiga funktioner men det är ingen som liksom bygger den bästa tjänsten. Och bara, det är ingen fara att konkurrerar med att vi har den bästa tjänsten för det här är det som är tio gånger bättre än alla andra. Det finns ingen som driver den, den innovationen eller den marknaden utan alla bara alltså alla är grafiskt snyggare versioner av exakt samma plattform som fanns när man själv gick i högstadiet. Jag är 34. Vi hade de, jag, jag fick min första inloggning till en sån klassrumsplattform som man hade kunnat funka på det sättet som klassrum gör och, och som klass gör och alla de här gör. När jag var 11-12. Då var det nytt. Det men liksom Ja, då var det nytt. Men liksom, men det, men när jag var, var 14-15 så var det liksom etablerat att det skulle finnas saker. När jag gick i gymnasiet var det det enda stället vi fick lämna in grejer. Det var liksom via den egna byggnaden plattformen. Och den här som vi har idag är grafiskt snyggare. Den vi hade då, den stängde varje, varje dag vid midnatt. För känns det var någon vaktmästare <laughs> någonstans som stängde av strömmen till någon server någonstans där den var. Så då kunde man inte lämna in arbeten längre. Men liksom förutom de två funktionerna så är det exakt samma tjänst. Ja! Och 20 väldigt, väldigt någonting roligt. år senare så är det rimligt att förvänta sig större produktutveckling. Och därför är det inte det rätt lösväg att gå. Men det mest troliga om man skulle liksom göra någon sorts här, mm, fingerkänsla, vart kommer det att landa? Det är att det är något sådant företag som utvecklar det. Att det de som Jag förstår uttrycker. du vilket jätteunderbetyg du ger till alla skolplattformsföretag. För det är ju så jävla sant. Det är precis samma produkt fast lite i liksom ny klänning. Bara. Det är ingen skillnad. Uh, nej, uh, och det är det verkligen inte uh, alls. Uh, och uh, Nej, Jakob. Jag vill ha min. Jag vill inte ha det så. Jag vill ha diktatur. Jag vill ha att de bästa forskarna som kan IT bäst i Sverige löser den här skiten. Eh, så vill jag ha. Ja, ja så vill jag ha. Det... Kan du lösa Det, det? vore jättefint. Uh, jag att ja, det... Och så vill jag vara med och bestämma också. Yes. Den yes. lilla detaljen. Jag vill bestämma vad jag vill ha också. Kan jag få det? Jag såg en jätteintressant film häromdagen som jag tror du såg också, som handlade om utvärderingen av Skola Hemma, det projektet som har funnits för att liksom eh, samordna pandemisatsningar och lösningar och hur har man en bra undervisning på distans och så. Jättebra mm -hmm. funktion, jättebra tjänst, världens kraftsamling, ett så intressant samhällsprojekt och man hoppas verkligen att det ska liksom få effekter framåt och så. Men jag vill börja med någonting mycket, mycket, mycket mindre, mycket mer detaljerat och liksom inte alls centralt i den det projektet, eller ens i den filmen, den är en tio minuters film som finns på, på Skålehemmarut, kanske Kalleck. Utan bara eh, en intervju med någon slags i den filmen. När den guben pratar om hur himla annorlunda de jobbade den här gången jämfört med liksom hur de brukar jobba med sina processer. Och det är liksom, det är inte ett spår av så här: Det här är 10 000 gånger bättre för att vi gjorde någonting som hade tagit oss ungefär 7 miljarder år. Utan man säger: Ja, så kan man också jobba. Och så bara går han vidare i sin berättelse och det finns en liksom stank av aningslöshet i, i den här liksom eh, människans liksom framtoning av, av sin bild av vad det som heter, som är jätte, jätteintressant. Men det ger mig en känsla av att så här, centrala lösningar på it-problem jag tror inte att man ska hoppas på det. Jag, jag, jag Nej, vill inte... gärna ideologiskt, mitt hjärta säger så här, ja, det här var jättebra om Sveriges kommun och landsting kunde eller om staten kunde Nej, eller om Skolverket kunde eller de här Nej. och de här kunde. Vem som helst av de nationella aktörerna. Men jag väntar mig absolut ingenting från något av de hållen. Och det kanske är att man har blivit bitter efter för många år i klassrum och så. Men det finns verkligen väldigt lite som talar för att det skulle vara därifrån som svaren på våra frågor eller våra problem kommer liksom. Nej, men då får vi ju göra det själv. Jag, jag, jag, jag, jag vägrar sätta mig händerna på någon sån här eh, plattformsbyggare. Jag, jag, det, det, det finns, jag orkar inte. Men Får jag bara vara jävla så att jag ändå peta på det det, det, är negren, för det det är rimligt mm. att man inte vill ha med dem att göra. Men om det de ersätter där Microsoft och Google, blir det sämre ja. då? <hör> alltså just nu så har man ju Just nu så jobbar ju jag Det gör ju väl du med i, Både Microsoft, Google Och i ja, just nu jobbar jag Sen har jag då Veclas och Göteborgs stads Egna plattform, Järntorget Så jag har just nu fyra då <hör> Men den är någon som gör det i, i, i, i Office och ju i, I Outlook Och, och, och, och, och Office 365 men det, det är bara maila folk är... Nej jag har, jag har teams och jag har eh, Jag har massa saker i Outlook också eh, Av oklara anledningar Men det är för att jag har kontakt med förvaltningen Och förvaltningen pratar bara där mm, ja, Jo jo men jag fattar, jag fattar äh... du vill med. Men jag väger att ha kontakt med Men i alla fall poängen är, ja, Det finns fyra olika plattformar som du har jobbat med Och det är ju liksom ett, ett jämförare såklart Men, men det det är... Blir det sämre, Nej, men det är väl kom sa si, kom, Men det är just det som är problemet. Jag är frustrerad över att det måste vara så jävla dåligt. Ja. Jag är frustrerad <laughs> över det. Varför måste det vara så jävla dåligt hela tiden? Varför kan vi inte bara göra det bra? För det är inte så att det är hjärnkirurgi. Det är inte så att det är liksom så här en helt äh, hopplös neurologisk sjukdom som ingen någonsin har hört talas om. Utan det här är ett vanligt jävla problem som med hjälp av några iterationer pågår äh, borde kunna utvecklas och funkar liksom. att man ja, vi börjar med det här och vad behöver vi förstärka vad behöver vi förstärka och så blir det bra istället är det bara liksom, ett verktyg som ska vara sån här universalverktyg och då blir det ju inte bättre än en Nu har du försökt att skruva någonting med en sån skruvmejsel i en sån här armé mm. Mm. Det armékniv det går, men det går inte så bra har du försökt att klippa med en sån sax ja, det går men det går inte så bra. Du kan inte klippa liksom bra. Nej, du kan klippa ja, sure. lite grann. Och precis så är våra it-lösningar i svensk skola. I all skola tror jag. Det funkar ungefär lika bra. Och det, jag tycker det är så jävla dåligt att det är så dåligt. Ja, det är helt klart uh... att det är så. Och det finns en poäng att man bara kan göra det bättre. En orsak till att det är dåligt. Är för att de, tror jag, är för att de är för modulära. För, så här, som du pratade om, scratchbitiga mm. och så. För gör att man designar en tjänst som bara är en lång pärlband av olika grejer man kan slå på och av. Och då blir det så. Uh -huh. jag, jag tänker nog så att man kan lära sig lite av typ hur bilindustrin har gått från att bygga bilar. Från att vara det typ 25 mm. miljarder olika val. Vilket gör dem dyra, långsamma att producera och liksom... Det är så här, eh, vad är värdet av att ha alla de valen? Till att om du skulle gå in och beställa en helt ny bil idag från många, många bilföretag så är det så här. Ska den vara sänd eller sån? Ska det vara sån eller sån? Ska det vara sån eller sån? Okej, okay, klart du har liksom två, tre val och sen är det kör. Vilket gör att det är mycket, mycket lättare att producera, sin, lägga sin energi på andra saker. jag, jag tror att Det som gör att de är dåliga, förutom att det är dåliga människor och dåliga företag och dåliga liksom, konkurrensvillkor och så, är att det är svårt att förstå vad folk egentligen vill ha. För att man måste förstå varenda mm. unika kund som ska ha sina varenda unika liksom, krav. Och, så. och de, de är för långt ifrån skolverksamheten för att kunna liksom, förstå på generell nivå och för att få förstå specifikt. Men också att man lägger för mycket energi på individen individanpassa. För att skolan är extremt fragmenterad. Hade det istället mm. varit så här. Vi har tre varianter. Och de är designade för. Grundskolan innan betyg. Grundskolan efter betyg. Och gymnasiet som är liksom kursbaserade system. Och det är det vi har. Okej vi har också en vision för förskolan. Som är något annat. Okej visst fyra varianter. Och så är det det man sålde. Hade man haft ett företag som gick bara i den vägen. Och byggde jävligt bra tjänster. Jag tror på riktigt att det hade varit eh, bättre. Det är inte populärt. Ja, jag tror att det var bättre. Ja, men kanske. Men, men, men ja. ja. jag vet inte. Jag, jag vill bara att någon går in och löser någon den här Någon eh, Ja, eh, och eh, gör ni inte det så gör jag det. Och då blir det på mitt, mina vis. Vi måste baka tillbaka när vi har ändå pratat om den här skola När du såg den... Mm. Eh, när jag såg den, eh, jag vill höra mm. vad, du, vad du tänkte om det. För när jag såg den, då började jag fundera jättemycket mm. på så här. Det anslutande 20 procenten av alla utvecklingsprocesser. Är du med? Och eller så här, vad som borde finnas där. Hur avslutar man en utvecklingsprocess? För hela, hela det där skolhemma i liksom arbetet och allt det här. Liksom okay, vi måste ha en stor och nationell samling med massa aktörer för att få ordning på liksom hur vi löser distansundervisning. Det kom konfliktning i stans, bam, så de mm, mm, fattar jättemycket mm. människor, jättemycket resurser och har jättemycket för så stora delar av skolan mm. eh, och det är liksom den förberedande och aktiva delen av den fasen så. Och, och sen så finns det någon avslutande liksom utvärderande och så som, som är liksom mm. det här att man tar in i för från intervju och skapar en film och så när du jämför med de processerna som du är i vanliga fall mm. hur utvärderas de? Hur, hur liksom vad händer efter man har implementerat? Ska jag låta självgod eller får jag nej, låta... Nej, säg sanningen. Eh... Jag vill höra sanningen. Jag vill ta något annat. Ja, nej men så här är det ju då. Att... Eh... <kör> Vi är ju, vi jobbar ju i en process hela tiden. Egentligen så är det ju liksom en, en, en kurs en process. Alltså vi har haft en undervisningskurs och så har man en process och så är man klar med kursen och då ska vi skicka ett förinställt formulär till eleverna. Vad tyckte ni om det här? Alltså precis som på universitetet när man har gått en kurs så ska man vara med i utvärderingen av den. Så. och då är ju den kvantitativ och så ger den sådär jävla siffra och sen så pratar man om den lite grann kanske, och så pratar man ibland om, och ihop med den ihop med betygssammanställning och ihop med betygsvärden som har stigit och sjunkit och så vidare, så kan man, kan man få ett diskussionsunderlag och då gör man det precis innan man går på lov och så vidare, den typen av, den finns ju numera implementerad i skolan och ska fungera och den fungerar väl som den gör men jag kan också tycka att det blir lite inflation i den typen av utvärderingar men om du tänker att när vi har implementerat ett nytt verktyg när vi har implementerat ett nytt arbetssätt när vi har implementerat så glöms det väldigt ofta bort. Man är så jävla glad för att, att åh, nu är en till enda datorerna på plats för att prata om något medeltida projekt. Vad skönt! Och alla eleverna verkar glada. Och så tar du slut där. Och man bara, fast va? <laughs> eh, Okej, okay. men är vi verkligen färdiga? Och hur, när sätter vi punkt? Men då är det ju redan en ny sak som ska göras. Eller nu har vi det här nya kommunikationssystemet. Vi, vi väljer att ha det här årskjulet istället. Och så har man det årsjulet. Och så säger man att man ska utvärdera det. Och så blir det utvärderingen på ett APT. När alla egentligen måste göra någonting annat. Och så säger man, ja men det känns bra i alla fall. I mycket skolansvärd skolans värld upplever jag att man säger, det känns bra i alla fall. Så, så att jag upplever väl att om du säger att när du formulerade så att den delen ska vara de sista 20 procenten. Så är det väldigt sällan, jag har egentligen bara varit med om att de sista 20 procenten har gjorts fullt ut. Och att det har skrivits liksom en rapport som faktiskt finns, en gång tror jag. Eh, där den har funnits, alltså där vi implementerade, vi gjorde ett förarbete, en förstudie, vi implementerade det. Och vi gjorde en efterstudie och rapporten finns att läsa för alla. Ja, det har varit med om en gång. Jag tänker, det kan ju inte vara att man, man gör en ordentlig rapport, där det har en utvärdering och tar fram statistik och så det kan också vara ja, att det, man liksom eller, ja. bara säger borra lite i vad är det som gör att det känns bra eller liksom på vilka mm. grunder känner man att det är så jag är mm. inget emot att mm. det är liksom lite flummigt eller lite så här rörigt och så det tror jag kan vara bra mm. men det känns som att liksom, kvalitet för, för att vara experter på utveckling så är vi inte så bra på utveckling <laughs> förstår du vad jag menar att liksom, det, är lika... att det, är... det är plattformsbra. Ja, men precis, det är plattformsbra. <laughs> exakt, exakt. Men, men, men det, det känns som att liksom... Det, det, det finns en bit... Det, det var största medtaget som jag tog från den här filmen. Det finns något som fattas här. I hur alla andra saker jag ser går till. När det kommer till utveckling. För att det borde vara naturligt att man liksom... Skit om en film eller vad det är. Men liksom att man, man tar tid med folk som är inblandade och så här... Hur blev det här? Varför blev det så här? Kolla, de här är så samma sak. De här ser annorlunda. Det här är det vi gör gemensamt. Det här är det vi ser, det ser tillsammans just nu. Fult ni förstå att det är kanske är en fråga vi behöver komma tillbaka till om ett år, två år, fem år. Men liksom, just nu där vi är 2022 så ser det ut så här. Och det har vi fått ner på grund av, liksom, alltså här, här kan man se det, höra det, läsa om det. Och, och det är ett gediget arbete. Den tiden finns ju ja. inte. Inte överhuvudtaget? Nej, men jag, jag, jag kan känna lite, när jag såg den filmen så kände jag så här, för det första, att det var en spännande vinkel på den historien. För att där jag kommer ifrån, du vet, mm. att, de satt, att de här jobbade så här mycket och att de var så många Bakom skola hemma. Det förstod man ju med tanke på det digra materialet naturligtvis. Men utifrån de timmarna som man fick lägga ner på sin egen arbetsplats. För att få det att fungera under de där veckorna. Som den här filmen skildrar på något sätt. När pandemin var ett faktum. Jag kände ju med en gång ett sug efter hur har vi utvärderat avslutats, för det är ju fortfarande mitt i pandemin, men just det här, vad tar vi med oss Ute, utav det vi har lärt oss vad fångade vi, vad, vad var vi vad, hur har det här påverkat skolorganisationen på våran skola, i våran förvaltning, mm. vad innebär det här för kunskaper som Skolsverige faktiskt har tagit sig till, dels på Skolsverigenivå, dels på eh, huvudmannanivå och ner på skolnivå vad var det som var bra, vad, vad behöver vi tänka på i efterhand och sådär Eh, och det borde ju återigen vara en huvudmannafråga. Jag tror inte en enda huvudmanna ens har funderat över att ställa den frågan till sig själv. Eh, om det inte handlar om att det finns marknadsandelar att tjäna någonstans mm, mm. Eh, på, hos de privata företagen. Eh, men just utifrån, för det finns ju massa saker som vi faktiskt har lärt oss. Det här att jag... att när man är sjuk, men vi ändå jobbar med, med grupparbeten via mit, och att eleverna på ett helt självklart sätt idag kopplar upp elever som inte som är hemma, och de kan vara med ändå. Det är en fantastisk fördel och så vidare. Det finns ju massa saker som vi skulle kunna fånga in och utvärdera och prata om och, och skriva om på ett sätt och dela med oss av. För så här blev det på våran skola. Jag är jättenyfiken att veta hur det gick på alla andra alltså skolor. Jag tror verkligen det. Det är väldigt <laughs> intressant att göra. Ja. Um. Och det är klart att det finns ett stort arbete i det. Och det finns ja, överhuvudtaget inte bara i den här frågan utan all, allmänt så. Vi borde bli bättre mm. på utvärdering. Det tar med från det. Ja, och... En ny grej, jag måste berätta om mm. det. Apropå utvärdering, mm. eh, innan vi eh, en, tackar ja. för det här efter. <laughs> ja. eh, vi har ju en sån här mittkursutvärdering hos oss. Eh, och eh, eh, eftersom du och jag pluggar, Jacob. Mm. Så har vi nu det sista pluggat och nästan tagit livet av oss själva på med att studera kvantitativa och kvalitativa och eh, Geno, massa Geno, olika Geno, studier. Geno. Ja. Ja. Ja, vad är vad och hur ska man och vilken teori och sådär. Och jag menar de här mittkursutvärderingarna som är centrala skapade av liksom en grupp på skolan som vi ska göra i alla ämnen så ska vi då jämföra våra resultat. Eller jag vet inte vad vi ska göra med dem. Vi ska dra någon slutsats utifrån dem. Som bygger på Skolverkets så här, utvärderande frågor. Mm. Skolinspektionens utvärderande frågor. Eh, de är ju extremt kvalitativa. är eh, Kvantitativa. Alltså det, du får liksom lite staplar. Mm. Och så kan du eh, prata om dem. Eh, jag... Kände i julas att jag är helt ointresserad av svaren på de här frågorna. Jag vill inte veta. Jag vet. Jag har gjort det här nu i vadå, fem mm. år. Jag vet vilka svar jag kommer att få. Vad det kommer att pendla mellan. Jag har den här kollen. Så istället så skrev jag. Jag vill ha tips på det här. Jag vill veta vad ni tycker om detta. Jag, det här är frågor. Hur upplever du den här grejen? Eh, bla bla bla, I deras betygsprognossamtalsdokument, alltså den dokument som jag delar ut där de sätter betyg på sig själva och sin egen prestation. och eh, ja, du vet, Typ in, som inför ett, att de ju utvärderar sin egen insats. Där var det också frågor hur kan jag stötta dig bättre individuellt i ditt arbete? Jag har fått så mycket bra grejer. Jag har fått så mycket bra feedback från mina elever. Så jäkla mycket bättre och fråga konkret. Vad tycker du om detta? Vad vill du att jag ska göra istället? Om vi inte gör så här, hur ska vi göra då? Mm. Så mycket bättre. Kvalitativa frågor får shit. Och sen har jag pratat med alla och frågat mer Vad menar du? Hur tänker du? Aha, du vill den här begreppen vill du jobba mer med? Okej. Okay. Ja, men det låter ju faktiskt rimligt. Mm. Det gör vi. Eller? Mm. Mm. Plus att jag mycket, att de mycket bättre skapar. Än... Man får jättemycket mer värde av att man blir lyssnare på. Ja. Faktiskt. Jag tror verkligen på det. Och det blir elevdemokrati och det blir inte elevdemokrati i låtsasvärlden. Nej, nej. Så nej, och det här har jag sagt till min chef att jag tänker inte göra den här. Så att nu har jag inte gjort det, utan jag gjorde så här istället. Min chef har inte svarat på den frågan. Men du har gått ut med det på, förstår du vad jobbet är och vara min chef, Jakob? Jag förstår det, jag förstår det. Du har inte är dags det samtalet också. Det var himla roligt, det var ett tag sedan. Och det är kul att vara här och ja. kunna hålla igång och så. Ja, yes. eh, eller hur? Och eh, himla, roligt att se dig det igen. Detsamma, detsamma. På distans. Mm. Alltid. du alltid. Vi hörs nere nästa vecka. Gott, hej? Hej! Du här i